Itzaldia, zen ideok, jainkoak proposamen bat egiten deuskula dinozku gaurko liturgiak. Abraani, urten zure lurraldetik, herrian diegengozaitut. Paulok Timote hori, barri honaren nekeak jainkoaren indarrasfiraturik eroateko. Evangelioan, hausera nire semea entzui zuen Argirako jainkoak martxan jarri gura gaitsula, jardunean gura gaitsula, ez gaitsula egonean, geurean zarratuta, ingurura begiak itxita gura. Eta begira zer dinoskon bere gutunean Francisco itxasantua ere jainkoaren berban etenbarik agertzen da urtera ekimen hau. Jainkoak sinistunen gan eragin gura dauan ekimen hau. Abramek onartu egin eban lurralde batera abiatzeko deia. Moisesek entzun egin eban jainkoaren deia. Zoaz, neuk behaltzen zaitxot. Eta herria, agindu lurrerantza abiatua zoeban. Jeremiazi, neuk behaldu nahi zengi zen edonora joan gazara baiti daukagu zen senidiok gure erosotasunari Ukko egiteko gogorik asmorik edo indarrik ja sute gure ingurura ja sute gara geuritziot tegurteteko bildur hurrengo esaldi gogoan izatenen dugu ezta esezaguna ez dogun ona baino hobe ezagutzen dan txarra Eta saldi horri jaramon egina ez, geuretsuan itxita. Ingurukoaz arduratu barik egonean gagoz erdoiltzen. geldidi egoteak, egnean egoteak eldak asku gauza honik. Ur geldia usteldu egiten da. Erabilten ez dira gorputza hil egiten dira. Egonean dago ana geixotu egiten da? Ibili egin beharrogo Baina norantza abiatu Baldako inoratuan beharrik Abraan adiegon zan Berean zorion txuegon arren Eta jainkoa beikeabilkola konturatu zan Ezan erresa jainkoak eskatzen eutxona gurasoen zoen lurraldea laga Eta berak esango eutxon lurralderan abiatzea Jainkoa gerri bat beharreban, ban, jarri ebasan begiak eta proposamena egiten dutxo. Eta ara, abramek bere uste ona jainkoa gan jarten dau. Aukerak eta honen menpean jarriko dauz bere ondasun guztiak. Eta bizitza guztian zehar, berak uste ban lez eze jainkoak jar jokatzen, hainbeste neke aldi jasan behar izango dauz hainbeste ez bai gainditxu behar izango behin baino sarriago tanen nahi izango dau, dan abertan bera lagatea hainbeste tan uste izango dau ez gauza jainkoak eskatzen eut aurre egiteko zibatetan aurkitu izan gara nolango egoeratan gure bizitzan zehar Baina beti agertuko dau bere uste hono zoa jainkoagan dauala eta garaile urtengo dau. Aura lagun bat izango dau jainkoak bere eginkizuna, herri erribateratzea, eskuratzeko. Zein garantzea handikoak garan jainkoaren zat? Baete dakigu jainkoaren naia zenideen gan bilatzen eta haren beharri zanetan jainkoaren deiaen zuten. Jainkoak eztingozku gure ibilbidea erresa edo laua izango danik, nik. Beti eta une guztietan geuga segongo dala baino, ez bertan bera lagako. Bede zeme jesuzen gana aurkitzuko dugu. Aurrerantzean bera izango dugu legea. Moises irudia eta jainkoaren hitza, Elias irudia. Ez dugu argi eta garbi ikusiko. Geuk egin behar izango dugu aukeraketea. Ez dugu ezelango ez bai barik gulertuko. Horixea dirasten deuzkue, Jesusen ikasleek. Erdi lotan dagoz. Bertan gelditzu gura dabe. Bilarri ostean azka egiten jaisten dira menditik, Bilen artetik bizitea. Zerrete galdezka euren kolkoan. Baina jarraitu egiten dutxo egezuzi. Eh, Berak handa be uste hono zoa. Zeni diok. herri handi egin gura gaitu bere erregealdia gizaki guztiei ikusia zoteko. Alkarma maitxasunezko eta justiziazko agerraldia. Baina gu behar baza. Herri handi hori egiten baino gehiagoa legin du izan gara. Legea beteten. Norbere harimea salbaten. Irakatxi izan deuskoezanak beteten, eta orain, orain zatoze zaten, lehen gotxokoak eta ondasunak eta ziurtasunak bertan bera lagabe hartu guzela, ez dakikun nonora abiatzeko, esango dau batek baino gehiago. Eta arrazoi handia, az, Baina begira, abramek zartzaruan emon utzon jainko ari baietza. Guk zer gaitik ez ingeik, eh? Jeskaintzen jako argibideak, bideak, euretan bilatu geike erantzuna eta alkarra doretu. Barikuetan kuruz bidea, Edo Francisco Aitxasantoaren gutun adore mollea. Karizumako itzaldiak, karitasen egitasmoak, gernik elizaren helizaren eraikuntzea. Guzti horretaz jabetzeko zen geure ziurtasun eta txokoetatik urteten alegindu behar dugu. Gure gogoa, gozotan negotea bada ere, Jesusek esnatu eta lurrera jatzi azoten gaitula sumatu behar dugu. Zaharregiak harala, pentsatu barik. Paulok esan deuzkun lez, jainkoaren indarras firaturik, ere du,